crești cu adevărat în învierea morților numai atunci când tu însuți ești un înviat din moartea păcatului, la o viață nouă cu Hristos, prin credința în jertfa și învierea Lui. Când Sfântul Apostol Pavel a ajuns în vorbirea sa să amintească de pocăință, de ziua judecății și despre învierea morților, grecii aceștia înțelepți au înțeles că le vorbește de lucruri pe care le cred numai iudeii pe care îi disprețuiau. Ei se considerau buni și nu le trebuia iertarea păcatelor prin pocăință, iar învățătura despre judecata viitoare și despre învierea morților le socoteau niște absurdități. Pe drept spunea mai târziu în secolul IV un scriitor creștin, Sfântul Ambrozie, virtuțile și înțelepciunea grecului îi sunt piedică pentru pocăința lui. Acești filozofi, și nu numai ei, ci mulți din cei de astăzi, nu aveau urechi să asculte glasul adevărului, să cugete și apoi să-l primească. Adevărat zice la Fonten, omul este de gheață în fața adevărului și de foc în fața minciunii. Paul Claudel spunea și el: nimic nu înspăimântă mai mult pe oameni decât lucrurile care nu le înțeleg. De aceea mulți preferă o minciună formulată cu meșteșug în locul unui adevăr exprimat cu brutalitate. Ei nu vor să fie deranjați de pe vechea lor temelie, ci adună argumente de la cât mai mulți oameni care sunt de părerea lor ca să-și liniștească cugetul. O vorbă latină zice, argumentele se cântăresc, nu se numără. Om adevărat este cel care caută adevărul de dragul adevărului și îl primește fără întârziere în trăirea sa. Cine stă alături de adevăr nu poate să învingă, spunea George Călinescu. Învierea Domnului Iisus e o scrisoare de credință, pârga învierii generale. Prin acest eveniment Dumnezeu l-a împuternicit în fața lumii întregi ca miel ispășitor, primind puterea jertfei lui, iar la venirea sa împreună cu sfinții săi ca leu judecător. Învierea Domnului Isus este garanția neprihănirii credincioșilor în fața lui Dumnezeu, a învierilor învierii lor în ziua răpirii la cer și a învierii tuturor oamenilor în ziua judecății. Atenienii de atunci l-au ascultat pe slujitorul lui Hristos, Pavel, până a rostit cuvintele învierea morților. Mai departe nu au mai putut să-l asculte. Unii își băteau joc de el, iar alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altădată. Cuvântul înviere e o pricină de poticnire până și în unele cercuri pretinse creștine. Creștinismul biblic a avut de luptat mult în privința învățăturii despre înviere. Cine nu crede în învierea Domnului Isus, nu crede nici în persoana sa dumnezeiască. Prin împotrivirea atenienilor față de adevărul dumnezeiesc în învierea Domnului Isus și în învierea tuturor oamenilor, și-au rostit singuri o sânda. Cum a fost o dinioară, așa este și astăzi. Până la un anumit punct, până la un anumit cuvânt, până la o anumită idee, slujitorul lui Hristos este ascultat de un om sau de o grupare de oameni. Până la punctul unde nu sunt atinse interesele, învățătura sau felul vechi de a fi, poți să le vorbești oamenilor fără ca ei să se tulbure, fără ca tu să ai ceva de suferit din partea lor. Cum treci dincolo de punct pentru ca să le arăți pe Hristos, cel dincolo de poartă, dincolo de orice poartă pământească, ai de suferit ocara lui. Filozofia greacă mergea până la un anumit punct, dar dincolo de punctul acela se afla adevărul, Hristos. Când Pavel a trecut dincolo de punctul acesta, a fost oprit. Grecii numai până aici puteau să-l asculte. Religia iudeilor mergea până la punctul unde neamurile trebuiau să se bucure de mântuirea venită prin Mesia Hristos. De aici încolo nu l-au mai putut asculta pe Pavel. Faptele Apostolilor 22, 21 și 22 Ei l-au ascultat până la cuvântul acesta, dar atunci și-au ridicat glasul și au zis Ia de pe pământ pe un astfel de om, nu este vrednic să trăiască. Oamenii lumii merg până la punctul unde nu sunt atinse plăcerile și interesele lor. Dincolo de acest hotar, nu mai pot asculta pe slujitorul lui Hristos. Faptele Apostolilor 24-25 Dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix îngrozit a zis, De asta dată du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema. Da, Hristos este dincolo de toate barierele puse de oameni și de grupările religioase. Fiecare partidă religioasă, mai veche sau mai nouă, are o învățătură și un anumit făgaș în care își duce viața. Dincolo de învățătură, de făgași, de obiceiuri, de tradiție și fel de a fi, nu mai merge. Cine cutează să spună cuvântul noului legământ, așa cum este el scris de Sfinții Apostoli, cuvânt care nu se potrivește cu la fixată de partidă, acela este dat afară din cult și are de suferit chiar din partea celor care i-au fost apropiați și prieteni. Frații mei, să nu ne temem să mărturisim tot adevărul noului legământ, chiar dacă vom fi dați afară și vom suferi din pricina acestei mărturisiri. Așa s-au petrecut lucrurile cu Domnul Isus, cu apostolii săi și cu toți oamenii lui Dumnezeu din toate timpurile. Dar cine va suferi până la sfârșit va fi mântuit. Nu mai în izvorul vieții, noi trăim cu adevărat. Iar acest izvor e veșnic, Dumnezeul minunat, ne trăită este viața. Dumnezeu, El o face să rodească rodul bun și greu. El o face să rodească rodul bun și greu. Versetul 33. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. Tu, fratele meu, să mărturisești adevărul, chiar dacă cei ce te ascultă își bat joc de tine. După ce ai mărturisit, ieși din mijlocul lor. Rămânerea mai departe cu ei e un lucru dios pentru tine, pentru pacea și echilibrul tău duhovnicesc, cât și pentru alții care te cunosc. Sfântul Apostol Pavel a ieșit nu numai din mijlocul areopagului, adică lumea păgână, ci și din sinagogă, lumea religioasă, atunci când nu mai putea mărturisi curat pe Domnul Isus și Evanghelia sa. Rămânerea lui în mijlocul potrivnicilor era numai spre paguba împărăției lui Dumnezeu și a bisericii sale. Porunca este limpede și puternică. Ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fi și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Cine nu ascultă cuvântul acesta al lui Dumnezeu, rămânând totuși amestecat cu cei care au altă cale decât Cristosul noului legământ, acela să vârșește un mare păcat pentru care va da socoteală în ziua judecății. El se păgubește pe sine și este o pricină de poticnire pentru alții. Iată, cuvântul Domnului ne-a vorbit și astăzi. Nu mai harum prospetiază viața noastră pe pământ. iar harul este veșnic, Dumnezeul cel prea sfânt. este viața.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 Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut, între aceștia era Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Cuvântul Domnului nu se întoarce fără rod, chiar și în locul cel mai pietros, tot va răsări ceva. Să semănăm pretutindeni, fără încetare, căci la aceasta suntem chemați, noi, urmașii Domnului Isus nu de puțină importanță câștigarea unui singur suflet măcar de care se face mare bucurie în cer. Vorbirea Marelui Apostol Pavel în Areopag, deși a fost întreruptă de mândri și ușuraticii filozofi greci, n-a rămas fără rod. Nu s-a aprins un foc mare ca în ziua cinzecimii la Ierusalim, dar un foc mic tot s-a aprins pentru că Pavel era focul lui Hristos pe pământ, zice fericitul Augustin. Dacă predicatorul nu va arde în focul sacru al învățăturilor dumnezeiești, nu-l va putea aprinde nici în alții. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. A trece de partea lui Hristos, Pavel era una cu Hristos, nu se poate decât prin credință. Cine crede cu adevărat Evanghelia trece de partea Domnului Isus Hristos, chiar dacă toată lumea ar rămâne de partea cealaltă. El nu se mai uită la sine și nici la alții dacă va mai fi primit în societate, dacă familia mai rămâne cu el, dacă și din vechea religie îl mai urmează sau nu, ci privește înainte la Isus. Între aceștia era și Dionisie Areopagitul. După nume, Dionisie era membru sau senator al Areopagului, deci avea o slujbă importantă. Când un areopagit făcea o abatere pentru a nu păta întreaga instituție, era înlăturat conform unei legi a lui Solon. Dionisie probabil că s-a exclus el însuși pentru că a trecut de partea lui Isus Hristos, care nu avea nicio legătură cu areopagul și cu filozofia greacă. Așadar, filozofii rămași necredincioși au prilejuit fără voia lor această spărtură în cetățuia păgânismului prin convertirea unui însemnat personaj. O femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Oamenii care caută adevărul și lumina sunt toți la fel și se aseamănă, indiferent de neam, culoare, limbă, clasă socială, religie sau sex. Cine era Damaris? Desigur nu era o femeie oarecare, ci era una din femeile cu vază ale grecilor. Ea a primit credința în Domnul Iisus Hristos și a rămas cu numele în istoria bisericii, așa cum a rămas Maria Magdalena și celelalte sfinte femei care au urmat pe Mântuitorul. În Atena, în centrul păgânismului deci, a luat ființă Biserica lui Hristos, care începe de la 2 sau 3 după spusa Domnului Iisus. Origen în secolele 2-3 pomenește despre o adunare creștină în Atena. El a scris... Vrei să vezi roada creștinismului în sfințenia de purtare și sentimente? Du-te la Atena și privește-le în adunarea creștină din acest oraș, punându-le în contrast cu păgânismul și roadele lui. Ca oraș întreg, Atena a fost ultimul care a primit creștinismul. Școlile păgâni au existat până în vremea lui Justinian, care le-a desfințat. Sfântul Apostol Pavel nu a trimis în Atena nicio epistolă, iar ucenicilor lui Hristos de aici le-a dat sfatul să țină legătura cu credincioșii din Corint, care nu erau departe. Binecuvântat să fie Dumnezeu care prin Fiul său Iisus Hristos a biruit pe diavolul și lucrările lui. Prețul răscumpărării a fost plătit și rând pe rând toate vor fi aduse în împărăția sa, ca El să fie totul în toate. Nu mai în iubire pacea sufletului bănătăii. Iar iubirea este veșnic, Dumnezeul preamări. Netrăită este viața, fără Dumnezeu.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 Viața omului este un necurmat după aceea sau după aceasta. Ce fac eu după lucrarea în care mă aflu acum, după ceasul în care trăiesc acum, după locul pe care îl părăsesc acum pentru ca să merg în altul? Sfântul Apostol Pavel era mereu sub călăuzirea Duhului Sfânt. Mișcările pe care le făcea pe pământ nu le făcea după planul său, ci după Duhul Sfânt care îi arăta unde să meargă. Într-o împrejurare și-a făcut un plan ca să meargă într-un anumit loc, dar Duhul Sfânt nu i-a dat voie, ci l-a clăuzit în alt loc. Oriunde mergea, Sfântul Pavel avea o singură lucrare de făcut, să vestească mântuirea prin credința în Domnul Isus. Adevăratul creștin are această singură chemare pe pământ, să înalțe tot timpul pe Domnul Isus. După ce Pavel a vestit pe Domnul Isus în Atena, s-a dus în Corint să facă aceeași slujbă cine ilumina este lumina tot timpul, pretutindeni. Corintul în care s-a dus Sfântul Apostol Pavel era un oraș relativ nou, nu avea mai mult de un secol de existență. Vechiul Corint fusese ras de pe fața pământului și locuitorii săi vânduți ca robi pe piețele publice, în anul 146 înainte de a. de consulul roman Ahaicus Mumius, din cauza că făcea concurență portului de curând înființat de romanii la Delos. Numai la anul 44 înainte de Hristos, deci un secol mai târziu, a fost reclădit de Iuliu Cezar sub numele de colonia Iulia Corintus. Avea Corintul însă o poziție geografică minunată. Era scăldat de două mări și făcea legătura comercială între două lumi prin cele două porturi ale sale. Kencrea care fiind la est deservea tot comerțul cu Orientul și Lecaion de la vest care mijlocea comerțul cu Italia. Datorită acestei poziții pe care nu i-o putut să distruge Mumius, precum și faptul că Roma imperială, care nu vedea cu ochi buni ideile republicane ale atenienilor, îl ridicase la rangul de capitală a Haiei și fixase aici reședința proconsulului, Corintul a izbutit să se refacă repede și să numere până la 600 de mii de locuitori. Micul și sărăcăciosul Corint de astăzi, Înăbușit de Pireu și Patras, nu ne poate da nici cea mai slabă idee despre Corintul de pe vremea Sfântului Apostol Pavel. Odată cu numărul locuitorilor și cu bogăția îi creștea însă și faima de oraș în care stăpânea viața ușoară și corupția morală. Corintul era un fel de capitală a desfriului. Pe drept, această cetate putea fi numită Sodoma Păgânismului în timpul Sfântului Apostol Pavel. Starea aceasta de păcătoșenie este arătată limpede în epistola către romani, capitolul 1, de la 21 la 32. Zeitățile Isis și Serapis, Asclepios și Artemis, Jupiter și Bacus, își aveau aici adoratori. Nu mai vorbim despre aceea care făcea faima Corintului, Afrodita, iar pe numele roman Venus, care avea aici un templu cu peste o mie de slujitoare ale desfrâului, ajuns la Mare Cinste. Către un astfel de oraș se îndrepta Sfântul Apostol Pavel să propovăduiască pe Iisus cel răstignit și mântuirea prin jertfa de pe cruce. Gândul îi era să se întoarcă de îndată ce îi va fi cu putință la bisericile din Macedonia, la Tesalonic și Filipii, de care se despărțise când încă se mai simțea nevoie de prezența sa. În Corint, Marele Apostol a stat un an și jumătate și mai târziu a trimis epistole către creștinii de aici. Piața Corintului era foarte mare, înconjurată de temple, bazilici. Nu departe era sinagoga evreilor și hale cu coloane și cu magazine. Într-unul din aceste magazine s-a găsit un bloc de piatră care la început a servit ca prag de ușă și pe care era scris Lucius Măcelarul. Este posibil ca aici să fi fost grupul de magazine despre care Pavel în 1 Corinteni 10-25 îl arată ca hala de carne a corintenilor. Desigur s-au mai găsit și alte inscripții în ruinele magazinelor care pot fi interpretate în mai multe feluri. Aici în Agora, adică piață, se afla și tribuna oratorilor, frumos și îngrijit clădită pe partea mai înaltă a Agorei. Probabil că avea face cu scaunul judecătorilor pe care ședea cârmuitorul Galion când i-a fost adus înainte Pavel și în fața căruia se agita mulțimea. În Delhi, localitatea așezată pe cealaltă parte a golfului de Corint, a ieșit la ivială o inscripție care ne arată pe Galion ca proconsul în Ahaia și este una din mărturiile puternice pentru confirmarea activității Sfântului Apostol Pavel. Ea poate fi datată și ne arată că Galion a venit în Corint fie în anul 51, fie în anul 52 după Cristos. La nord-vest de oraș erau două teatre, cel mai mic era Odeonul, adică sala de muzică, iar cel mare putea să cuprindă în el 18.000 de spectatori. O piatră de pavaj care a fost mai târziu din nou întrebuințată, a fost găsită în apropierea acestor două teatre și ea poartă o inscripție care ne arată că pavajul era opera lui Erast însărcinatul cu clădirile oficiale. El este de obicei identificat cu Erast care făcea parte din colaboratorii Sfântului Pavel și care era numit Vistiernicul Cetății. Așa cum s-a arătat mai sus, datorită așezării sale, Corintul a atras repede negustorii de pe mări, printre care mulți iudei talentați în comerț. Marele slujitor al lui Hristos, Pavel, a pășit în Corint ostenit și singuratic, ca și în Atena, dar cu dorința fierbinte de a vesti Evanghelia Mântuirii prin Hristos oamenilor din acest centru al păcatului. El s-a amestecat printre păturile de jos ale societății care nu făceau filozofie ca atenienii. Plină de semnificație este tălmăcirea numelui Corint, dealul sau cetatea servitoarelor. Din Atena și din Areopag, deci dintr-un loc înalt al lumii, Marele Apostol a coborât la cei mai de jos ca să le vestească mântuirea pe care o dă Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, păcătoșilor. Așa cum mântuitorul s-a făcut prietenul vameșilor și al păcătoșilor, tot așa și Pavel a devenit prieten al haimanalelor Corintului ca să-i poată aduce la mântuire. Înțelepții din Atena nu l-au prețuit, dar păcătoșii din Corint, acești oameni simpli, s-au alipit repede de el. Așa a luat ființă Biserica lui Hristos din Corint. Mai târziu, când apostolul a scris prima epistolă către corinteni, amintea de lucrul acesta zicând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 ca să nimicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Bogații și înțelepții Corintului, ca și cei din Atena, nu l-au băgat în seamă pe Pavel și au disprețuit lucrarea pe care o făcea el. Așa suntem noi, oamenii. Cât de puțin pricepem din cele ce se petrec în jurul nostru. Fariseii din Ierusalim n-au voit să vadă în Iisus din Nazaret pe Hristosul lui Dumnezeu. Cu adevărat oamenii adesea nu știu nimic despre cei mai mari oameni ai lumii care trăiesc în mijlocul lor. Dumnezeu însă face să triumfe adevărul său peste nepoșarea oamenilor, iar slujitorii lui sunt cunoscuți în adevărata lor față după ce nu mai sunt pe pământ.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 Între aceștia era Dionisie, Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu el. După aceea, Pavel a plecat din Atena și s-a dus la Corint. Spre slavă Domnului, cântăm cântarea, numai în izvorul vieții noi trăim cu adevărat.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 Mai harul pro spătează viața noastră pe pământ. Iar harul este veșnic, Dumnezeu cel ce le prea este viața fără Dumnezeu.